Fiul meu, oamenii cu suflet mare uită pururea și iată Numai cei pigmei la suflet se răzbună și se ceartă. Nu te rușina când iers, rușine te când te ceas, căci așa cum te-ai rugat, precum iers, vei fi ier. Ce frumos când vezi sub lună, din om rău, o faptă bună! Dar ce trist când vezi sub stele, un om bun cu fapte rele. Orice faptă bună face, gura ta să nu greiască, gândul nu ți se mândească, lasă fapta să vorbească!